Ebu Said Hudriu, radi Allahu në hu, tregon se i dërguar i Allahu të alehi selam ka thënë. Nëse një njëri e për qafon islamin sinqerisht, atëherë, Allahu do t'ja falat i të gjitha gjunahet e më parshme dhe pas kësa i fillon logaria veprave. Shpërblimi punve të ti të mira, do t'jetë nga dhjetë diri në 700 herë për gjitha të mirë të bërë, dërsa një vepre e keqe, do t'i shënohet si qështë, në qofë se Allahu nuk e falat e. Tras me tonë Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com